Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. <laughs> mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mirëmjes mm. mm. oh. Blendi, mirëmjes Altini, mirëmjes Olta, mirëmjes Lori. Yesi. Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM 104 edhe, edhe nga, nga ekrani i Claro TV. Viti është 2013 në uh, fall 2013 thashëse ishte 12 ditë orë 76 minuta ne 41 sekonda. Yumqësi Olta. Mirë, më qësi. Çfarë po thur atje? Çfarë intrigë je duke gatuar? Po çthur, po çthur. Do janë gatuar kufit. O, oh, mos. Keq fare. Ai jo. Ato janë asnjë asnjëra nga problemet e botës moderne. Kush dresheni për këtë keq po pjesa e kush e përdorot atë ato dua t'gjej ta. Ai, s'do e marrim vesh. Su shtëpi. Mund të bësh një test, një, çka më her një një mbiellje. Këtu, po një mbiellje e vogël, po me një këtu. Ke shumë ke shumë të drejtë, të papërdorur. Një analizë e thjeshtë. Sot po e bëva kufi e fara se në shtëpi. Mirë, sigurisht vetë një herë. Faleminderit, gjithë të mirat a shëngëza. Qeshjet e Lori. Qeshjet e Lori. Kjo është Kjo është arriti Lori si sot mëngjes. Mirë planet, mirë. Si mund ngroçet dje? Po kam përshtatur. Jamë në çam, po kam duar që të merrem. Ç'është me butmin? Çfarë është me butin? Rrezik sot bie shi. Jo. Jo? Jo, ska shi. Nuk ka shi. Nuk ka shi. Ka vërtet pasur gjëra të mira, po jo shi. Është mërkur sot, është mes i javës. Kjo tregon që Gjusma ka loj, hiqe dhe sot, dhejnë me së dit, edhe ke bërfikës gjusmën në javës punës mm -hmm. Qo se e nga ta që punojnë 5 dit, tam, nga ta në 100 veta, që punojnë 5 dit në Shqipëri Qo se e nga ta që punojnë 6 e 7, po. për mësë flasin farë Mësë me mësë flasin Mësë me mëndonë një farë, më më më më Më më më më 7 dit pak të ne ka, a ishën regullës, a ishë me mëndonë shukë të gjë Po, a i me 6 ta ka, ka mundin soj, Po, atyna, derse ka planuar ja <coughs> të punoj shtat ditë, kam marr vetë parashyrë po, edhe. E kam marrë zgjoj. Sigurisht. Është i stërvitur tani më. Po. Është një ri punës, mund ta thuash. Riore se më mirë me punë. Do, do po, pa, si të thoshin. Do të thojnë njerëzit, apo jo? Po. Tamë, si ska ndarur kohë. Mirë. Ëm, um, mm -hmm. atyre, son program, kemi kë kam parë unë. Mhm. Mm kemi një, më në fund pastaj di kë që s'ka parë. Asnjëri. Asnjëri, se po, ngelim duke parë gjëra në grupe. O pra nuk e di. Për kë është di që fola, që duhet kisha folur? Ëh, për një dy aktor më duket. Po vëra. Aktorishin apo jo? Po, aty te corner e japam po. A. Se e ka kam. O po, kam Rozën po. Ah, Rozën po, po. Ëh, kushtoj nuk duhet kisha folur unë. Po s mund të një. Nuk dashja bërtuam, po ska mbaruar. Ai shkojë. Ai shkojë. Ai shkoi Shosa në par... <laughs> anagnostia. Vetëm nuk e nuk e mbaj dot. Dot më një herë kokën pas. Po. Jo, s'e vëmë apo jo. Po, po, po. Po, po, po. Po, u pris. U pris me ato që trëgoj. U pris te kredi pra. Po se kam diktë tjetër unë. Nuk është në atë nivel, po e them. Ëh. Po mos e svajë. Jo, jo, është kërkuar në atë nivel. Po pranë atë lagje që ka par. Është goxhë an tjetër, tjetër specie, po që është që është një personazh i njerë. Po do bëjmë atë pak më bon. Por si kam pëshimën që jeri s'ka një, kështu të fshehur. Po. Jeri ëm. Um, gatë gatë ka një dëshirë, kam... kështu për të tshkelur. Me me Jeri ka një kështu fustan me motive të rrugicave mm. të dikurshme me Meksikane. Janë kështu ose nuk duken mua, megjithëse edhe shqiptare, kanë të qylymat. Po, <laughs> të qylymat, të qylymat po. Shumë gje bukur. Faleminderit. Djejmë të susar sa ne kemi të kamë tona kur shikojmë këto. Dolloj kësu. Të shkon ieri. Faleminderit shumë. Vishet e maratonë ayer. Mirë larë. Shikoj shikoj ieri. Me kesa të të. Shikoj shikoj ieri. Wow, sa maratona. Shikojeni se si është kombinuar me pemën. <laughs> me pemën, ato po shikoj. Wow, ieri dhe pemën. Sa të apëndem. Interesante. Ëh. Dy sa yemi. Mund ta edhe kur ti ke shfarë Fosani Leren kremastar më atje te mikrofonit. Po, dakor. Që të bëj shumë bukur një foto. Jo. Themi prap. Okej, kemi prap. Mi hedhësh çfarë ka fshë, çfarë ka. A dhe fillojmë me muzikë? Çfarë kemi të parë sot për muzikë? Supergirl. Po, pse jo. Mir, um, 7, e, po minuta, mirë, ëhm është 7:00, po shkon në 19 minuta. Mirëmëngjes i çdo djilem, ju të keni ardhur program. Klub i mëngjesit në Klap e Fem në 104. And Klap TV. You can take by the way. She walks side like she sm What do you say? nga editës në klubin e mëngjesit. Kur të adëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjatë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Këngaj ditës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. 22 Mese është dërgu e si i parë, fiton një dhuratë. Këngaj ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në një shimt pikatë. Dhe tani kalendar historik me yerin në klubin e mëngjesit Në vitë 1431, Henry VI, i Gjashti Anglis, kur rëzohet mreti Frances në Notre-Dame të Parisit. Në vitë 1770, Lindin në Gdangës në Poloni, kompozitori Gjerman Ludwig van Beethoven. Në vitë 1809, Napoleon Bonaparti divorcohet nga Josefin në përmjet një akti të senatit frances. Në vitë 1859, kanë dërua rjetë, shkrymtari dhe filologu Gjerman, Wilhelm Grimm. Në vitë 1920, një tërmeti fuqishëm prej 1850, për 5.000 balës si pas shkallës Richter, goditi kinon duke shkaktuar vdekjen e 200.000 personave. Në vitin 1925, Tajlanda u bashkohet kombëve të bashkuara. Në vitin 1915-10, presidenti Amerikan Harry Truman shpalë gjëndjet i ashë zakonshme pasi trupat kineze filojnë luftën me Koren komuniset veriut në kuadrë të luftës Koreane. Në vitin 1972, kënga i Kenny Rogers me titull The Gambler u rendit në vendin e parë në Billboard. Në vitin 1915, në 1985. Aktori Sylvester Stallone u martua me aktoren Brigid Nielsen kur çifti ishte duke regjistruar filmin Cobra. Në vitin 1991, Kazakistani shpall pavarësinë. Në vitin 2011, Jothi Amge hyn në rekordën Guinness i gruaja më e shkurtër në botë. Ajo ishte vetëm 62.8 cm e gjatë dhe 18 vjeç. Në vitin 2011, Gorchin Pazeja Boyi, ylli kopshizologjik të Kalifornisë, ai ishte i njohur për obligo sepse pinda cigare. And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mir nje si mirë se keni ardhur në program, ora është tani 7:20 minuta koha për të frymzuar me Jerin dhe për dëgjuar se si do të jetë moti për sot nga Ojta. Atëherë shpresoj që un kam zgjedhur për sot është nga John Lennon dhe John Lennon. Një njerëz që është i sinqert dhe i drejtë për drejtë nuk mund të ketë shumë miq, por do të ketë gjithmonë miqt më të mirë. Mhm. Mm është kaq. Falënderit. <laughs> të lutem. John Lennon, i cili në 80 orë humbi jetën, u përkujtoa këtë vit, e mm vrasja -hmm. uh, e John Lennonit. Po, gjithsesi, edhe tani në një moment, po nuk është as dy herë deri. Po, e dha them. Po edhe një. Do të bëhet dakord, ok. Nisë me. Një njerëz që është i sinqert dhe i drejtë për drejtë nuk mund të ketë shumë miq, por do të ketë gjithmonë miqt më të mirë. Ok. Faleminderit. Faleminderit, Iago, e keni miqzon shfrymzyen për, për sot tani Moti me oltën në klubin e mëjesit. Faleminderit koleg që ma dhatë fjalën. 4 gradë është në këtë moment, 13 është maksimale për sot dhe nuk kemi shipasi shanset janë 3%. Ndërsa nesër Pasnesër. Derisa nesër dhe pasnesër 4 grad do jet minimale për nesër dhe 14 maksimale, mm -hmm. shancat për shit 2%. Okej. Derion, vjon, vjon mot i mirë deri në datën 29 dhjetor. Mot i mirë deri në datën 29 dhjetor. I bie që po mbylin dhjetorin me diell apo ja, po, është vërtet. Diell ta bësh Zoti thotë, po. Falnderit. Okej, shumë faleminderit. Çu është kjo? Çështja e nxehtës globale? A keni paraqyshuar. Po nover do pritën shi dhe dëbor? Jo. Jo, i het i jeni saka martetur të gjitha në 3 ditë, bën një dy përmbytje. Në vend që ta shprëndajë shiun kështu ti bezdis njerëzit. Dyt tsunami. Mbylesh, parësush, e di që mbyllesh, e ke paraqyshuar mbyllesh i shtëpi 2-3 ditë. Vjen uji deri aty lart, pastaj zbret. Edhe. E di që mbush ato kova ke, ato. Fuqia, ke vetëm diell pastaj, knaqesh, thahesh, avash. Pastaj. <laughs> kjo është, kjo është çështja. Son drisë në gjerë. Mm -hmm. Klima, klima. Shklima, shklima. Ejëm, um, muzike rën klubin e mëqesit, po i thoshim edhe ditën e këngë për mm -hmm. Alesian. Ëm. Mm -hmm. Keni bënë sushi. Mm -hmm. Kjo Alesia Kara. Po. Kjo Gozare, ëhm, mm gjithë talentuar do të thënë. Është mirë. Mm -hmm. Na pëlqen. Mm -hmm. Kemi këngën e nga këngën e re. Kadani albumiri nga Coldplay, Head Full of Dreams. Mm -hmm. Kemi disa nga këngët, por uh, Gjeja me aventurë është do me, me që da të të qëni të vajzën Kjo është, është pruri e re në botën muzikore Nga Kanataja vjen mm -hmm. E re është dhe kjo kënë quet Here, në klubin e mqesit I'm sorry if I Si më në interested Or I'm not Hello, hello. Mirë se vini në klubin e mëmçesit. Mishdash ju përshëndesim. Ora është tani 7:26 minuta. Mirëmëngjes të gjithëve. Juroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që do të ndodheni. <laughs> Dërgojemi gati për anagramën apo? Jemi gati për anagramën, po. Jemi, për po. Mm, jemi okay. por më parë doja t'ju vijë diçka tjetër të mm vogël. -hmm. Ëh, uh, për një sekondë apo dy. Dëgjoj njëherë këtë. Si çfarë The Thing Along që ojeri? Nëse do të ishte, nëse do të ishte kë një klip për The Thing in Mysterious, djegëva. Një sekundë, zekë ishë në fund të klikët, ja. 0, 6, 19, 20, 7, 12, 2, 2, dërgonu me sa shqetua, ja. Wow. Kjo është. 0692070222 0692070222 Je në burgadin për, për të luajtur? Yes. Mm. E ha them. E ha vim. Anagrama në klubin e mëngjesit. Wow, çfarë janë. Dy tinguj që ngjajnë me njëri tjetrin janë B-ja dhe P-ja. Tan, apo jo? Ta vërtet është. Anagrama, grama. Mhm. Dhe është një nëne personazhi i ditës sotëm, e cila nëne oh. nuk e bën dot dallimin midis bës dhe, dhe pës. Bës dhe pës kur flen. Okay. Mm -hmm. Dhe kur e pyet ti nënën se ç'bën ajo? Oh. A është për... që pëi, pëi thupra. Pëi thupra. Pëi thupra. Pëi thupra, ajo, pëi thupra. Oh. Jo bëj por pëi thupra. Pë e e thupra e ja fa u p r a 069 20 7222 dërgoni mesazhin tuaja pa haruar të shkruani emrin për çmftues. Po i thu pra. Po i thu pra. Ti mir pën po. Po. Okej. A u transferuai? ë dale dale për <laughs> një orë nga premium watches. <laughs> për një orë nga premium watches. Okej. Okay. Bravissima volta. Shkëlqyer se mori. Faleminderit, faleminderit. Për një orë nga primi maçis, miqdashur Ana Krama është P për... i Thupra. Po i Thupra. Okej. Okej. Shtalla NZ, brandi The Monis yeah. do të vinë tani me The Boy is Mine. Kjo vjen nga fillësia e viteve paq, nuk oh, ka... është e vjetër. Po, A ndi retro në kruinën e Mqeësit, po pse jo? Nga viti i largët mm. 1998, 97-98. Ja u janë. Gocat që ziejn për një dial. Mjëm gjesi, mjëm gjesi, mjështë të gjeni ardhur në krybin e mjësit, më valet e krap FM në 100.4, edhe në ekranin e krap të vëzë, mjështë mjështë me ju e nga ora 7 dhe në orën 10, blendi, jeri, altini, olta, lori, 7 dhe 33, në këto omendet. Anagrama është Pëj Thupra, Pëj Thupra, kjo është përstot, ka që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q 0692070222. Mm, po suprave sur kanistra. Po thur thur kanistra është pak më vonë. Çfarë është <laughs> durata njëherë pra na kan? 1 or nga primi mochi. 1 or nga primi mochi miq dashur. 1 or nga primi mochi. Nëse doni t'luani duhet do dërgoni një mesazh në 0692070222. Ësht mm. uh, falas, bla bla bla, gjithë ato gjërat e tjera e keni para shërbimit. Atëherë, um <clears> Thing <throat> of mysterious është këtu. 0 20 722 është i njëjti numër gjithmonë. Dhe po shkoj pa këtë lajmin nga rrecëbulli. Mhm. Mm e keni parësh rrecëbullin? Po po. Pa, është vrar një tjetër rrecëbull, ky quhet një rrecëbull i rrau. Mhm. Mm I Balkanit. i çu i rrau. Mm -hmm. si uh, në Shqipërinë e Ballkanit. Sipas një organizate e cila ka nxjerrë një deklaratë lidhje me brasinë e këtij rreqebulli, organizata mm -hmm. quhet Protection and Preservation of Natural Environment in Albania, që do të thotë mbrojtja dhe ruajtja e mjedisit natyral në Shqipëri, që merret me këtë punë e kafshëve, tregon që tregon që uh, ky është njëri ndër mm -hmm. janë mund të jenë 6 rreqebulli mm -hmm. të rritur mm -hmm. Pa, në Shqipëri Dhe kjo është krysh njërë për tyre Po mund tjetë Kjo si shtë asë i rritur Ndësha nuk më në pjesë mm -hmm. Dhe vrra si krysh Dëdhenja na ish pak sa që edhe kur vritet një Dine kush se kushtë e ka vrenësa ka po E ka vrenë një bari i vogël hmm. I zonës Bari i sa. vogël ja. ka <laughs> po, i thënë që nësa Bari i vogël, e Bari i vogël a i e 2-3 shi ka kamë A i nuk e ka ditur që kjo është, I vogël në eksperiencë <laughs> po. Jo, shiko ka një gjë Që nuk karanci, Se sa, më shpejt e vogël je. Just even up. Po e rëndsi kënaqë, jo diçka që po shikoj kjo. Mund të ketë qenë aksidentale, se nuk tash nuk, nuk, arsve. mm -hmm. nuk e di. Nuk dihet arsyes. Ai thot se, se nuk e ngjitte si rrecëbullin. Po pyetë që un po ngria është kjo. Në radhë se, po pse duhet avrisë tek fundi? Mirë, mirë, dakt, e mundu kus i qen, nuk e di. Po them diçka. Mari mirë që u vrad. E marrim që. Nëse nëse ka, nëse kjo kafsh, sepse pas ka një ligj. Dhe vitit 1969. Òh. Që ruan rriçebullin, sepse rriçebulli është mance e egër në zhdukje. Ëh. Mm -hmm. Ëh. Është duhet ruajtur. Në 69-tën, paska patur një ligj në Shqipëri që është akoma në fuqi, mm -hmm. plus kësaj është moratoriumi për gjuetin, që e ndalon atë. Do të janë dy ligje që mbi vendosen për ta mbrojtur kafshën. Por, por çështja është, nëse kjo kafshë është kaq e rrallë dhe paska dhe një ligj që prej 69-tës për këtë kafsh. Po edukimi për edukimin për ruajtjen e saj. A i banori i zonës Ku mund të hasësh këtë Se shë më hmm. duhet mua dhe ati Në rëgjepu nështë gubëntari në rëgjepu italjana Por Por A i atjet pakten Në duhet ati Në aty filon Pakten si duket kjo kafsha Që është specien shdukje E dukemi filon të ka jo ja. Kjo nëse shikon këtë Nuk e vret, se kjo është një gjë e rradhë. Po pra, persona që mund ta ketë vërtet <invented> në kohën që është bër ligji. Po, por kjo ishte ishte sa për tregim zonë radio. <statues> dhe një. As me. Po që është bër ligji ai s'mund të kish lindur askush e di, mund të ti vogël. Po nëse ka një liçë embrion, duhet ligji duhet këtë edhe një lloj. Duhet që edh, tabela, në, në, në po, të të tjerë të informojnë. A mund të, të, të vjen për tabelat aty në to? Po çka tabelat me fotot e shtruasa. Që tregojnë, që tregojnë se si duhet rrecëbulli, ai se dinte bariu. Ai thonë se din se ka mbar neer. Po normal. Do të keman se shtëpi. Tash ishte UFO. Kështë <laughs> <laughs> edhe si është transformër në atë më I është ajë ridur A këtë një uze që farë Për mirë që e ka frarë Që e ka të reguar Që e i leze që është super kash po? Linkësi ieri po shikon të gjalla apo ato që e ieri yeah, shikon e shikon specimenin e ngordur këtu gjëna. Jo jo, nuk po shoh. Mund të të rregoj sa sa foto link. Po shikoj er. Atë link sa. Atë vësh këna, ndivën tim duhet duhen tabela të ndajme përshon. me foto. Po kupto. Un mendoj, un mendoj që mund mund të vishet. Shikoj, shis sa këtu. Zgjidh një që të pëlqen, edhe e bën një foto të madhe. Këndos më Ma, shumë në... duk. Kta janë ata. Ajë çka dal duke qeshur nuk duket keq. Është shumë i bukur. Po qesh. Po e pra, merr dakord. Kësh janë xerë të dhëm. Kësh i mance fantastike, më. Çfarë flisni? Po këta zbuten. Dhe po zbuten. Mund të bash dhe. Zbuten, po. Kan veshët i kanë shumë veçantë. Zbuten. Kjo është moda e re. Ja, kjo foto do ta pëlqen shumë. Këta mund ta vënë për foto. Kjo kafshë do të kan falë Rolta. Kjo kafshë nuk do të vret. Faleminderit. Mirë është që as i kafshë. Kjo kafshë që nuk do të vret. Gjithsesi. Jo, mirë, mirë për ta kafshë po kjo duhet të jetë madhe 1 metër nga 1 metër për shembull 1 metër po, <laughs> një një po një dhe ne i hasim për ditë vetëm 1 metër mbi tokë është sa një qen i madh më kur është i rritur është si një aril deri në 1 metër po themi po themi gjeksi i trupit është si si një pastor kur është i rritur si sa i duket po vrishte ne ka shumë të shumë pa po kam parë të zbutur ja duke ngër një lepur ah ja vjen kafshë shqiptare jemi duke parë fotomace as më tashur si është mësh ngrënë sa një më e bukur atë internetit ka qen pikërisht kjo Foto dhe video me matë. E ke bërë sot. Mm -hmm, sa njerëz duke ngërënd drekën në pshyrëra nuk kanë parë fotomatesh apo mimse apo ku diun se çfarë. Po t'ia bësh Kastravecin siçi ia ja vinin <laughs> mosve, dajë video kësaj trumbet rrecë e bulli. A trumbet rrecë e bulli nga Kastraveci. <laughs> Atu po ska ngelur mendja Flori. Serio që di, duhet ta provojmë. Ka <laughs> pushimin që nëse një Kastraveci. Ai si është te puna Kastravecis. O si e di. Vetëm të lutem mos thej më video, vetëm shpjegoj. Ja, do të ja, të tregoj, të tregoj në konë Po mund të mund bëni një kërkim edhe vetë në Facebook nëse doni ta ruajë misterin si është puna me Castravecin dhe Macc. Më duket se dhe faqe e hodhem edhe te faqja e klubit. A e dini herën? Po, më duket se po. Po. Ndoshta, ndoshta. Do shohim. Amy Winehouse, you know I'm no good, është këngëra e dalë tani në klubin e Mqjesit. Ora është 7:39 minuta. Ju jeni me Club Fem në 100.4. jesi niseni në klubin e Michiganit, ora është tani 7:43 minuta. Në Michigan shtet bashkuar të Amerikës sa më na kanë vënë në dispozicion edhe një tjetër, ashtu universitetit të Michiganit na ka vënë në dispozicion një tjetër, pikë arritje të shkencës, një soft i cili përdor uh, imazhin për të treguar nëse dikush është duke gënyer. Apo duke ja. treguar të vërtetën Nuk e thën të vërtetën po, Ashtë shumë interesantë Sepse dëtila ka dhe ka patur Në faktë ata që luajnë poker E kanë thën edhe së tërëthën të gjatë zhitëkos Se të shikosh një njeri me vëmendje Bam. Gjithmon ka një Gjithmon ka Një gjithmon oh, ka Një gjithmon ka Një gjithmon ka Nësë aji po gënjen Apo po thot vërtetën Kjo makin e ka është diçka, oh, okay. është një shenjë trupore. Është nuk është e njëjtë përgjithë. Që, që sigurisht jo, nuk është e njëjtë për gjithë, por secili prej nesh ka të veten. Mm -hmm. Ka disa gjëra, vetëm që ne nuk jemi duke parë dhe ëshmir, sepse njeriu nuk qen ka fort i mirë për uh, zbërthimin e gënjeshtrës, për zbulimin e gënjeshtrës, mm -hmm. për uh, ta pikastësh kur teatri po gënjen. Kjo makinë ka uh, situash siç funksionon. Forcën, mm -hmm. kjo thjesht e shikon. Ah. Thjesht e shikon edhe thot, "Ieri po gënjen." Ajo okay. serio po thot vërtetën. Uh, 75% rasteve është e saktë. Mhm. Mm Tani do thoni kjo nuk është ndonjë kështu yore. 75%. Aftësia e njeriu është më shumë se 50%. Është më shumë, shumë se 50, po. Njeriu ka 50% aftësinë për të treguar kur dikush është duke gënyer. Kështu që, që kjo është më mirë se aftësia e njeriu, pra përmirson në këtë. Uh, disa nga gjërat për shkakun që njeriu bën në janë uh, gestikulacion, paton ata me të dyja mm -hmm. duart kur gënjen. ë uh, përdorimi i uh, përdorimi i fjalëve boshe për të mbushur një lloj historie. Uh, kontakt sysh tepër i fortë. Kur ul piqesh, po. Bon, unë siguro po, po them të vërtetën. Edhe edhe nuk din tani si do të më timban se është një gulur fare. Mund të jetë konditor që nuk të shikon farat. Po ndoshta ashtu, varet. Mund të jetë edhe ajo, po. Është ajo, Holta, por ajo është 5 vjeçare zakonisht. Timgulin me kokë, pastaj. Me dalimin e kokës, me dalimin e kokës, ti trenin sigur benj. E kam shkuar këto dhe prandaj tani ngulin sytë. Ngulin sytë, ngulin sytë. Kjo është që ka lëvizje të kokës dhe përdorimi i vetës së tretë për të referuar vetes. Për shembull, një veprim që kemi bërë Të gjithë bëjnë. Mhm. Mm të gjithë bëjnë. Ora një njeriu kur i jepet nuk thot përshëndetje, e zënë më dha al t'ini mua një telefon ti rregulloj dhe ja prish. Tam. Edhe filloj them, kur njeriu ti jepet telefoni, <laughs> nuk flet asnjëherë vetën për për. Bër, për që, e pa. Nuk ta prish po. Nuk thotë ti telefoni që më dha. Apo ti më dha, jo. Mhm. Mm kur i jepet aty telefoni dikujt, kjo është a, një arsyet. Po ke qenë më fund për, për këtë edhe edhe në të kaluarën. Po tani edhe një sof më shumë prap. Një aplikacion që mund ta instalosh në telefon uh -huh. dhe mund të përdorësh kamerën e telefonit për të marrë për shembull një pohim nga jeri. Ne pastaj ta në pyesim nëse jeri na në ka vërtetë po, apo. Imagjinojë mund po, pa, të bëj një lojë shumë e bukur telefonike. Ashtu po mendoja edhe unë. Interesante. Dëgjojmë çfarë thotë telefoni pastaj nëse ti gjenën apo. Aplikacioni ka dalë mund ta marrim. Po. Duhet bënim sa pyetje të forta ama. Pyete nga ato ton. Po, le ta provojm thëmë. Po, si ai ah, spektakli. E keni parë atë? Oo, oh, po, po, po. Oh, pa, uh, karijat, ah, ta. Spektakli, spektakli, ë, karriera e vërtetës. Keni parëse atë spektaklet? Ma të gjosen sh... shqiptare. Po, po. Në Greqi. Keni parë atë video? Në Greqi. Uh, jo, s'kan parë. Pas që i hedhin kështu gjarprin lart, është vështirë. Është një emision, është një emision. Makina e karrierës së vërtetë. Karriera e vërtetë. Është unë kam parë se bëhet diku në Amerik, po. E këshën përë dhe ngrejshim E këto ngrejshim se kam parë Vjen familia Vjen ullet familia atje Dhe ti ullesh të karikja e të vërtetës Dhe fidojnë të bëjmë pytje Pytje shumë Intime, po themi mm. uh, Do më <laughs> dhe që vine bëjmë qitëmonë me intime Dhe mamaj është aty, babaj është aty ja, Më tjetë mokra vlaj Më mm. tjetë musja Apo apo uh, burri. burri dhe ti duhet të thuash çdo gjë. Dhe nëse ti gënjen, humbet gjithë ato parat. Po sa më shumë të vërtetën thua, aq më madhe bëhet shuma që mund fitosh. Kështu mm -hmm. që, që të undhimin shumë i madh për të marrë për shembull 45000 euro, por duhet duhet tregosh vërtetën mbi diçka <laughs> shumë cikletshme me, me prindërit aty. Mm -hmm. Që mund kon, të vendosin në çdo kon, që ata nuk duan ta dëgjojnë, mund të ndalojnë lejen ata. Ata ka kanë një buton, por ndërkohë ti humbet gjithë parat. Humbet gjithë parat. Kthehem pas fundit me ngjësit miqdash, ju përshëndesim. në shtatë 57 minuta jemi me këtu në live me klub e the 104 në ekranin e klubtove shumë shumë shumë oke okay. <coughs> ju ora un kam tre pyetje tani për sa e njohim kolegun apo kolegen Xhirit oh. oh my god ne ato, oh. Oh. Ne liter, Jo ne, ne vetëm thjesht mund të hedhim shortin tani dhe mund të bëjmë sigurisht do të bëjmë sa duam po producente e emisionit e diun se sa është ora mos kemë ratë jo jo s'ka problem thjesht jo thjesht Ti është, okej ti qëmë, letë për një pyët, je, Tjesh, nga aktualiteti Letë qikëmë se sa, dhe mendë qëmë kënë i qëmë me qënë me tsa detaje Mishdashënë në plumin e mqisit E, ti qëmë dhe oldë nëse kemi një këtët uazë dhe tani Për pyëtin që kemi bërë Një këtëoj se anagrama është Pëj thupra Pëj thupra me Pë Si, si parti Si parti on kam ca uh, tentativa në fakt për uh, pra. për tingullin misterioz. Mm -hmm. Një sekond. Le të bëjmë këtë dhe... Po lërë më mirë. Pastaj se s'kemë kohë fare. Në Cilin ë uh, në Cilin qytet të Francës, Luanshiqperia ndeshën e saj të parë kundër Zvicrës. Mhm. Uh -huh. 0692070222 dërgon mesazhet tuaja. 0692070222. Nuk kam zgjetur zemrën. 20, ah, okay. Oh, bravo Yeri, më në fund e pranon ve Yeri. E kisha për zemrën këtë letër mi oltë. Është, është arruar shumë herë ato. Wow. Ju jemi duhet takoj të bëni të re. Po, bra. Si thua? Okay, dakor. E bëjmë pastaj. E bëjmë pastaj. Faleminderit. Me rregull. Short intend short. S'ka problem. Ëm Atëherë, në cilin qytet Francës, pra, luhet ndeshëpar e Shqipërisë? Ëh, mm -hmm. që është kundra Zvicrës. Ajri shpejt e shpejt. Tani hola, çfarë thamë rreth pyetjes që bëm pak më parë? Cila ishte pyetja? Pyetja me tingull i misterios, çfarë boti dëgjojmë? Është presioni i lavazhit. Nuk është presioni i lavazhit. Zhurma e lavet... e lavatrisë kur punon? Jo. Ëm, no. uh, nuk e kanë gjetur, jo. Nuk e kanë gjetur. Mm -hmm. Dgjoni atëherë, dgjoni edhe një herë. Uh... Nuk është asë lokomotiva e trenit Ja, ja Igen Igen, të ambilgjim e një uh, hojë, Sisi, jolly, joli, Christmas. Christmas. <laughs> Holy Jolly Christmas Holy Jolly Christmas <laughs> Ti bregatja tom, okej okay. Shkojmë të kjo musikë diri në lajme dhe orës të të të të një Se jemi fond Këte jemi pas pak Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, mirë, më mirë të këni ardhur, është 89 minuta në këto momente, jeni me krybinë mëgjesit në valet e klab FM në 100.4, edhe në ekran e e klab të vëzë. Shdo mëgjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 yes. në këto valet dhe këto ekran. Unë jam blendit u bashkë me jerin, me Altinin, Olten, kemi Lori në gjithashtu, mirë mëgjesi Lori. Mjësë. Um, jeri ka përgati... 3 letra tam bë, Njëra brityre ka një zemër të kuqe. Njëra brityre ka një zemër të kuqe. Megjithëse fjala anagrama është p i thupra, është nëna që nuk dallon çfarë bën nga p-ja, e cila thot p i thupra. P i mm -hmm. p 069207222 dërgoni mesazhet tuaja tindaj. Allë, ieri le tin daj, le të hedhim një short vlog tani dhe shikojmë se Kush do të jetë uh, viktima e lojës? Sa e njohim kolegun, kolegen? Faleminderit. Oje. Oke, okay, un kam shfutuar. Jeri ka shfutuar. Leraldin mos u lod farta. E ka zemrën Alta. Faleminderit. Oje! Shumë e dua me zemrën. Ta gëzojmë. Bravo Alta, ja. ti je viktima e lojës. Faleminderit. Ngjishin ata kufje. Fel në vesh, veshët. Do mundo. Dijon diçka tjetër? <laughs> Faleminderit, bletë. Ndërkohë që Altini, Jeri do të, sa garantia janë për sot, sprehen për... karsite. Atëherë objekti lojës me zhdanshur është të përqijemi si Olta. Jo të përqijemi si çdo të përqijeshim vet, por të përqijemi si Olta, në mënyrë që ta parashikojmë atë saktësisht, pak më vonë këto pyetje i drejtojmë vetë asaj. Olta. Presi çelë god. Olta. Ja se provoj, ja. një sekond. Si <laughs> më, si si bën. Shëmbë. Gati? Ok, uh, po të ngresh mikrofon me Olta, sa një mm -hmm. di gjojnë vetëm, uh, vetëm këto Në ngreja mikrofon më pak atë jo Në ngreja, op Ok, në dajdo, ok Aterë, aterë, përti e par <laughs> Përti e par mm -hmm. Olta, dhësë gjitje Të kesh aftësim në hatëset e një qeni Oh, oh por edhe aromën e tij si edhe aromën e tij aromën qen, prav, oh, oh, oh. Era oh, oh. e tij era çen pra i aftësinë u hafte të një qheni që vjen bashkë me aromën e tij apo mm -hmm. apo të kesh shikimin e një shqiponje dhe por edhe të haje si, si shqiponj pa përdorur duart më ke vështirë si. <laughs> duart lidhur me ama si si kradë një shpendi dhe Shiponjë çuki, men. Ashtu na zgjithon. Pra, do të zgjendësh të kesh mm -hmm. aftësinë u hacë të një qeni, por dhe aromën e tij, apo shikimin e një shiponje, mm -hmm. por edhe hajë si ajo. Gjithmonë. Okej. Okay. Kë ke ish të pyet ide për. Pyet ide dytë. Mhm. Volta. Do të preferoje të të fyhenin rënd me fjal, të thoshin sa fjal shumë fyesa, mm -hmm. apo një shuplak syve. Gjithmonë o njëra o tjetra. Një, o njëra o tjetrën. Një Duhet të si dish midis një tac ky syve. Pa. Po, një fjury e rënd me fjalë <laughs> apo, <laughs> apo gatushdo apo nga njëri. Nga një panjor. Nga një panjor. Nga një panjor. Mm. Apo një shuplakë syve. Nga <laughs> nga i njëjve i panjor. Ah. <laughs> Okej. Okay? Okej. Okay. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Dhe e tret. Mm. Panj, Ojta, këta, po të di ratret. Mbaq, kam këtë dacka sysh. Ishte në mes rrugës. Atje kanë njerëz te ka do a të po njërë... Teka, ishte në mes të një ure. Në më ok, dakor, te... mm, ok. Në mes të një ure. Ka po, Milan, Milan. Teu e madhe këtu. Teu e madhe, të sa kanë shumë njerëz. Ok? Ok. Ditën e tretë, hota, ah. do të zgjidhe, ti jetonsh thellësisht e dashuruar. Mhm. Mm post një ure. Këta kuptova këtë. Post një ure e dashuruar, pra, post një ure. Post një ure. Gjithmonë, aty post. Ah po, ah po, po të jetonsh Mm -hmm. Tek Rolling Hills pa një aur kur dashurinë. Ne dimë. <laughs> e njëjemi mjaftueshëm o këtu, besoj. Po, tani. Pra, <laughs> thellësisht e dashuruar, poshtë një ure. Apo tek Rolling Hills pa një aur kur dashurinë. Komplikete. Është komplikuar po? Let's go. Let's go. Varet se çfarë blesh son. Ka trepjetit për Roldën, miqdashur, ju më përgjigjeni në 0692070222, 0692070222. Mbas pak emisionin e përgjumur me Altinin dhe do të japim përgjigjen e fituesit tanë Gramës. Tani Guns and Roses këndojn Sweet Child of Mine në klubin e mëjesit. Ora është 8:13 minuta, mirëmëngjesi çditëve. Tasim pak edhe për maratonën e tretë të klubit. Mbas pak Tuklab e fem në 104, mirëmëngjes. Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirjesi miqdashur fituesi i anagramës për uh, ditën e sotme quhet Mirela. Bravo Mirela. Mirela bravo. Dhe ka fituar orën nga Prime Emotions pasi ka thën përputhja. Bravo bravo. Përputhja. Për puthja 509 t'i mërë nëmëri është farin do dhë dy vetëve në një qift E vërtet Për puthja uh -huh. Bravo Mirella Një orë nga mishtë antë këtë primi më uoqis Dushani primi më uoqis Do të dini është në rrugën në Abdull Frashri Këtë në krye qytet Vedëm uh -huh. disa metra më tutje librit universitar Në atë kratë rrugës Drejtë feshit Wilson, kër nisesh Ok, ndërkohë në lidhje me tingullin misterioz. Ndërkohë në lidhje me tingullin misterioz, nuk e di se ç'kan thënë, po akoma jo. Është këngë nga Aurela Gashi, kam përsëritur. Ë, nuk e shoj kë sho akoma? Akoma, s'e shojë vërtet? Po, akoma jo, do të thotë holla. Akoma jo nuk e kanë gjetur. Është tingulli misterioz. Mirë. Në atë rast se ju keni dhe një mund ta, jo nuk është një pumerang, këtë thonin kë. Çfarë po dëgjojmë në shpyrit? Jo, ja, çfarë mm. po dëgjojmë? Ç'pona dëgjojnë veshët. Jo, unë jam shumë e lumtur mm. që e gjeta më në fund hi her tingull i misterioz. Kjo herë e ke thënë që të gjithë apo i dëgjojnë. Je i kanë nu hapin. Ka 60 vjet që trajnohet. Po, po. Ka... Mm. Oh, e tani është vërtet. Po vërtet vjen një ditë se kështu është. Ëh, dora. Si është Lori? Si është Lori? Do vjen një ditë që trajnohet, trajnohet, trajnohet. Aha. Do bëhesh më mirë se apo. Do vjen një ditë edhe i filmi i radhës. Ës dita kur ndhënsi bëhet mështri. Ato no, apo jo. E... Atëre. Atëre. Ehm, <gjubi> uh, gati për të dëgjuar zërin? Gati. Zëri përgjumur për ditën për e sotme me Ish Dashur, personazhi që Altini ka gatuar në këtë mënyrë, në mënyrë mm -hmm. që të bëhet pak e vështirë për ta gjetur se kush është, leta të gjetë. <gjubi> jo gjithmonë ndër hyrë të bojnë si të, të, të bukur, se bukuria ka fund. Kjo sigurisht është një pjesë ajë që ata të cilët merren me këtë duan të fitojnë për vete. Mhm. A e bota çfarë zuan fitojnë ata? Normale. Për vetën. Si si çdo biznes tjetër. Po. Qenë ata të kenë mundësinë sipas neve të shkojnë bën një operacion. Mhm. Thế kuptim kë. Shkonsh për shkakun në një klinikë, sikos doktorin, doktorin këshu si pulë. E ke parasysh? I rrugu komplet. Namorë. Ti sipas këta e duar vetën, doktorin e gjithë as mua. I, i gjithë plastik. Sigurisht. Ëm, le ta djemë edhe një herë, kujdes. Edhe një herë mi dashur. Jo gjithmonë dërhyrjet të, të, të bëjnë të bugura Se buguria s'ka fund, kërë sigurisht Shë është dhe pjesa i që Ata të cilë të meren me këtu duan të fitojnë për vete Mos është uh, Po e a fusë një njërkot, hmm. altin Bjeri Jo, jo, jo, po të theme të më ty, sësë duat të diglojen 0-6-19-20-7-12-22 Dërgoni me sa është të uajan Oke, okay, nuk është ajo që mendoj unë 0-6-21-ja, ba të shkërënësi Jo, s'duhet ta dijek se mund të jetë një opsion, por prandaj. Oke. Po isha i gabuar. I gabuari i ngatruar. Le të them tani se si do të përgjigjet Olta, më ish ta shukemi për të bërë përgjigjet e Oltës. Mhm. Në krimin e mëjesit tre pyetje. Ai do tani bogati. Si jeni ju? Gadijam, gadijam. Si po ndiheni? Shkëlqyer. Atëherë, tre pyetje për ti Olta e para. Pa. Të kesh do të zgjidhen midis tyre. Po, po, po. Të kesh aftësinë nuhatse të një qeni. Mhm. Çka kam të mirë duhet ta? Jo, e, po, e kam. Na vërtet e kam. Okay, shon, mm. okay. pa, tal, e kam këtë aftësi vërtet. <gat> jam i çelur. Po. Oh, apo, po, apo, apo, apo. Ëh, po sa, -sa ka rënë fjala. Që thuaç di qonse, se si ia thua një njeriu për shembull, se kjo nuk është një nga ato aftësit se ti je i gjatë për shembull, ta shikoj në gjithë dhe thon assa gjatë. Po, a, si si dën Muhamedit që thuaç i dëgjoa, kam një hundun. Se ti je sportist, ti delish me oltën dhe ndjen shumë larg kur njëri baner. Mimi hipotizim si mburresh me këtë. Si e hedh mohabetin. Po vjen, është shumë falëndesh. Është. Po në përgjithësi Alta ka për shemb kur një njeri vjen erë mirë, Alta ja nxjerr në papatë. Ja nxjerr në papatë. <inaudible> kjo është ai më kançme. <sighs> Zuhati paskë më vao vërtet. Vërtet. Kurse kur nuk mban erë të mirë, ëh Jam kshu ciklet si nuk ditë ja them apo yes, jo. Po, do ta thua thros për shemb. Un nuk ta mbush syrin kshu, po kam një nohatje. Të bëj. Jo, nuk është se mburam kshu, nuk jam tim burracake. Okej, okay, dakord. Nuk... Pra, të kesh nohatjen një, një qeni, por dhe aromën e tij. Ah, po aromën të pjeshë dhe erë. Mbin bashkë <laughs> ato. Apo të kesh shikimin e një shqiponje, por edhe të hajë si ajo. Pa e përdorur. Pa duar dor. Aha, e di se është puna, Ordenab. nuk dihet se kush do jetë i zot i çenit, pra do më laj dot apo jo e kupton, do lahet vetë ai. Do të shihin që lahet vetë këtu tre në, në ditë nga këta. <laughs> dhe kamera këta <laughs> Aromës. Më mirë si Shqiponia Të jem një sër Shqiponia E langosur që të mund nga sura në të në të në të në të në Shqiponia, bravo i eri i eri e sakë Bravo i eri i eri e sakë Nuk kam par Shqiponia të Nuk do të kërkondë që t'vide e raqen Nuk do t'jdo i lartë në manë Nuk do të kërkondë që t'vide e raqenë Nuk do t'jdo i lartë në manë Nuk do t'jdo e raqenë që me qëra fjalla janë si shpirtë Nuk do t'jdo e raq Super vetë. Na bien keisha, na bien keisha. Si do rrihem me mua këtu Altin? Nuk e, e kapë dot edhe në qenit. Për sot. Megjithatë, <laughs> shiu shiu barku ka... se i bër barkis. Nuk ka problem. Unë jam gën. <laughs> Unë jetoj lart më pak ka gufsië. Po ka gufsië atë në male. Atje shih është ti. Vazhdo. Pyetja e dytë. Pyetja e dytë. Atëherë, do të zgjidhem që një i panjor të të fyen të rënd me fjalë. Po pse? Shumë ofenduese. Uh, u legeni. Ah po. <laughs> Dërai ku hakmarrë? Dëre menduar. A po? A po. A po. Të që i panjonit të jepet një shupë laksysve. Bu, po, po pse? Për ashtu për çfarë? Çfarë arsye? Tan pyetje, dilema. Budai nuk ka. Po budai. Ë, mirë, le të flasë tër diten fundjavë. S'të mrrajmë, të më prek me dorë, skuqzon. Pra ti nuk preferon fyerje me fjalë. Le të flasë. Fyerje me fjalë ka dhënë pra, pra. Jeri. Brao Jeri. Le të fat të të doi. Tani njërin tabel. Brao Jeri. Ndërkohë Jaltini ka thënë, një shuplak syve. Ai Altin, do pseu yeah. Altin. <laughs> Sëmbalehet si me prek me dorë një panjon. Shumë shumë keq Altin. E disha të pret apo jo? Po Olta, sa më mirë, syurin si sa nami. Urdra, namin Urdro <laughs> namin Këto të ta marin për të shkarë Pyridja <laughs> <laughs> <laughs> e tret dhe e fundit për otë Olta, uh -huh. do të gjithjet jeton është thenësishtë të dashuruar Po, po si ta një Po, <laughs> apo Të mos e njohështë dashurin Kur Por jetesat e kër Rolling Hills oh, Bo, bo qartë të ndimi, o zëtë Mos u e frymën, dëngësh e pyeta më thjesht për nevojës kushtorë. Çfarë të ndihmon? Jo gjithë njerzit e së si je. Jepi tani, ku që dashuruar poshtë një ure, apo një materialiste e krimbur në para, porse s'e njeh dashurin kurrë. Kur. Ëh, uh, po në cilën urë bëhet po fjalë? Po të cila nga urat? Ura e drejtorisë ta kesh në afërsitë të bllokut. Mos ka kësh problem për dal. Po tani me këto kushte fundit të fundit që janë për të urash, urën ortave vazhdimisht. Me këto kushte të fundit janë për të urash që nuk lejohet më etje etje etje. Po ah, thëmë poshturës Poshturës me dashurinë të dashurin saj Olë të le qikojmë Poshtur, Poshturës ja, E, e, <laughs> e përbërës për shumë E përbërës shumë E përbërës shumë Shumë të anëzërore nga unë Nëse bra. ju ofrojnë për poshturës Nuk është dashurinë Ja, për të e ka Në rolin një të ndë Në rolin një të ndë Të ndë alëtinit Trejt pasak të asot Të të të të Edhe e ka vizatuar Cilën n <laughs> në regullë uh, Falemderit si, Se ju kam thënë ora është 8.30 Kështë që s'ma në panë teme Po, 8.30 8.30, fix Shkoj U, falemderit Kumi kështë gjithër të vytin kolegë më të nasha Ta një të gjëjmë uh, nga Robin Shultz dhe Francesco Yates Kjo qëhet Sugar në klubin e mm -hmm. mqesit Oja është 8.31 minuta Unë jam blendik të bashkë me Jerin Mëmqes Alo Olëtën dhe Lorin Mëmqes Këtejmë bas pakë get in the feeling hey, oh baby just the ultimate feeling you got me lifted feeling so good this sugar high you get so high should the high get so high should the high get so high this so sugar sugar side you try sugar with just a badder bad a spice i'm in a love never once desire she's got to get you you can't run you can't hide See something mystical, call the lights to say so far from typical but take my vibes uh, before you play with fire do think twice and if you get burned well baby don't you be surprised living this trip thing higher than the ceiling it would be just out to live me make you got me lift it feel it so good you should be high you get so fly Hey, sugar, so oh sugar i get so high, oh so sugar i get so high, since sugar sugar i get so high, but you sonte 8:35 minuta jemi me klubin e mëxjestit në klube femërinë ishin pikë katër dhe në ekranin e Club TV's ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirëgëngjes. Yes, mirëmëngjesi. 3 herë, 4 herë, s'erdoni mirëmëngjesin. Gjithë ditën po desh. Mirëmëngjes. Çfarë buan, çfarë buan? Ulta kemi ndonjë fitues për të dhënë? Në fund 1 metra të të saktat. Të saktat është Ilva, i morën numër me 393 dhe fiton një dhuratë nga Electronic Land. Bravo për lojën tënde. Po mund të jap një sekondë këtej nga nga Teta? Okay. Jete... Po mundëm të kuptoj se ku është Ku është një këngë Në cilën sekundë të caktuar Apo ja, pa caktuar Tirit, tirit, tirit tiri. Aten, vizion Dërkoj shë të tingullin misterios Ako më nuk i ka një gjetur Jo, jo, se ka një gjetur Më thonë më li uj, helikopter, jo, ja. Maki... Esh, motor makina Me tjesht e kaq, me tjesht e kaq Me tjesht e kaq, me tjesht i motor est. Dozën timoj pak, çfarave. Është tundja e dybekut. Ja. E dybeko nuk besoj se duhet të kaq shpejt. Ose makineria e stampimit na shtyp shumë. Çu bë dybeko, po. Tash jemi këtu. Mhm. Është më ngadalshëm. Po më ngadal, do të këtu këtu këtu. Ah, si pun dybeko. Po s'e di. Po mund të jetë gjë shumë e bukur. Mhm. Bëj si dybek. Si shvejmë bonieri për shkak. Është ke urdhër. Si shvejmë bonieri. Po s'e di. Toko toko toko toko. Toko toko. Toko toko. Më lutem, tash, tash, le të shohim. Shumë shumë tema tinë. A tin bëj sikur dy vet po luajmë tenis. Mirë, okay. Nuk është asgjë, çfarë çfarë bën do? Fizikali duket. Olta, po drash. Mund të bësh ti diçka? Do mundohem. Pse jo? Okay. Bësi një vi E zi e bosu. Jo, jo, jo, jo. Në të një e zi e bëzën. Vesë një dhi e të ashëruar. Dukar u vërdal. Ishtë të këmë në me bazën muzikar, ja? Okej, mi aftë. Interesant, është. Kjo me të vërdë që me e rëkot. Kjo me të vërdë që me e rëkot. Wow! E sot nigerium. Mm. Ej, uh, ku ku do të bëj Shqipëria ndeshin e parë në cilin në cilin stadion? Në Lens. Në Lens sot. Në Lens, bravo. Bravo. Po. Në Lens. Është... Dhe është Claudiani që e ka gjetur 3-7-4 me numrin fiton dy bileta për nesër planet. Lensi, meqëra fjala, është qytet në Francën veriore. Mm -hmm. Ka përshtimin unë vendim më verior në hartë ku do të ndodhin ndeshjet, në ato qytetet që janë përzierdhur. Mm -hmm. Dhe është në kufi Lensi. Pra në pra, ku firit me këtë vend Me cilin vend Me cilin vend 0619-2017-222 I bëjmë për e ditë sot rreth Fransës 2016 Nuk ku firit me cilin vend Do dhe të lenësi Nuk është e vështirë Dakor. Okej. Okay. Mhm. Mm dakord. Ai jeni gati për uh, ta bëjmë lidhjen e shkurtër? E bëjmë tani lidhjen e shkurtër. Ai bën, dakord. Okej, dakord. Atëherë, nëse ziten dakord dhe unë qellova ti jam dakord, miq dashur, ja ku është lidhja e shkurtër. A ulta okay, mm -hmm. mm -hmm. ti e, e gati? Ai e dakord? Prit të dëgjojm pak bazën të lutem. Kush bazën të dëgjoj. Okej, dakord. Okej, okay, gati jam. Ah, ah, ah, të bazët e gjatë ati apin Një moment të relaksim të për të marë frym Për qef Tua shemrin e babit, mamit, për shëndet e familja Mi më gjësi që të gjithëve ku jeni Si jeni sot E pasaj filon One day nga Asafa Vidan Ishte lidhja shkurëtër për dje Që në lëm me Avidan që rimon me divan. Divanet janë një fjalë me rrënjë nga persishtja. Persot e diëshëm janë iranianët e sotëm. Ndër iranianët e sotëm ka shumë regjisor të shkëlqyer, por ndër të gjithat ata, Lorini Youn preferon Majid Mahidin, që ka bërë filmat Fëmijët e qjellit, Ngjyrat e parajsës apo Kënga e arabelave, dhe jo filmin E mërkura e fishekzjarëve, që e ka bër Azgar Farhadi. Meqenëse na fjala sot është E mërkurt, dita e 3 e Javës. E mërkura e merr emrin nga një planet. Dikur e dinim që kishte 9 planetë. Pastaj na than katë, pastaj shtat dhe tani nuk e di më. Shtat, tet apo nëntrëqe boj të rradhë, mendohet se kanë mbetur gjithsej në Shqipëri. Njërin e vrau këtë javë një bari i vogël. Bari i vogël në Bibël ishte Davidi, që mundi gjigantin Goliat me një goditje. Me një goditje mbaronin dikur ndeshjet e boksit nga Mike Tyson. Mike Tyson ishte gjigant, edhe pse vetëm 1.80 i gjatë, i martuar 3 herë dhe i dënuar 2 herë me burg. Burg është vendi ku do të shkojnë të gjithë. Gjushtarët e korruptuar Gjukacit nuk luajnë për të fituar oran kryuën e mëgjesit Dëgjuesit e kryuën e mëgjesit janë më të mirët në bot Bota është diçka që gjisë e cilje ka personale Dikuit mund të imë përbyset bota Bota e dikuit mund të shkundet lehtësisht Për shumë, Michael Jackson ka një këngë Në cilën i tundet bota Ajo këngë titullohet You rock my world You rock my world I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true, I'll stay with you, I'll fill my days, and oh, I'll be all you need, it feels so right, girl, it's such a butter. You the love would bring such happiness I'm feeling uh, I try to keep uh, my sanity with wishing thee girl you do know it seems a uh, life is whole so complete I uh, love this truth uh, because of you keep uh, doing what you do Mirëmëngjes, mirë, mirë arru, që minuta, mish, jure, uh, njerin, se vini arushi ditën këtu në klubin e mëmçesit. Ora është tani 8:43 minuta. Miqi ju përshëndesin dhe jurojmë një ditë fantastike. Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin, me Dorten e rracitur <laughs> për momentin, i Gjesi Gjesia Gjesia. Ej, ha mi vaje. Mos dinin të dyja bashkë. Mirëmëngjes. Po tani e kishim nevojë edhe na. Kush del? Okej, mirë, dakor. Kush del vetëm e Hauiku? Ata dalin bashkë. Mi, mi, mi, mi, ba. Mi kush del vetëm e Haui, Haui që mbetën këtu te krogërit aty. Në skanchet han. Ërëzroni. Me gjithë Nëse, okay. Hajde, Evi. Ne rizojmë spomenin e parm. Po ç't them, akoma mëson një lëvatriçe. Një lëvatriçe. Mish dashurume thjesht. Është më thjesht se një lëvatriçe, unë vendosa të dhe të ndihmoj apo smelaolta çfar. Ëh, ky është tingulli misterioz. Ky është truksi. Mi ja nuk është truksi. Me zdrui ka aty tjetër. Po treni. Dhe, dhe një version tjetër. Jo, jo, nuk është. Makineri thurje, nuk ka lidhje fare me makineritë. Tash më ke risorje. Dhe këtu mund ta bëj një njeri me një cent. Tam. Po thonë këtu ky është sportist, nuk ka mundsi ta tundi kaq mirë. Poçi bravo. Ja ku ke një një version tjetër. Pak më të thjeshtë. Të kësaj, ndoshta këtu më më miri dallueshëm. Mm -hmm. mm -hmm. Këtër, qartë mm -hmm. ka... okay. okay, mm -hmm. të zvita do është Kurse kjojë, sportisi njën e ka... Okej, kajshë, nuk japë më, nuk japë më Okej, më lejoni, ju lutëm të përshëndes e lën nga firi Ela përshëndesit, uh, e përshëndesit um, Përshëndetit e lën gjes Përshëndetit e dhe rigerës, që e në tjeli? Po, rigerësi nga Steel Wings Nga Steel Wings Po, e rikërë se në shkuen lidhje me, me maratonën Që do të zhvillojmë datër 24-25 uh -huh. uh, Maratona miqtashur është e treta e klubit këtë vit Në datër 24 në mëgjes në do t'habim programin Si shdo di tjetër të në kluen e mëgjesit Por, kjo program nuk do të mbaroj në 10 Nuk do të mbaroj asë në 11, asë në 12 Nuk do të zhdoj të rinë në 12 natës Pasaj në 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mëgjesit tjetër Dhe në 10 Të datës 25 mm -hmm. Pra njësim në 7 Në datën 24 E përfundojmë në 10 Të mgjesit Datën 25 27 mm -hmm. orë Gjatë cilave Ne do t'jem i këtu në studio Një emision shumë i gjatë 27 orë është, është, është pak i gjatë është pak i gjatë Asë emisionit të djelave Nuk janë Janë një një gjasht orë Kjo është 27 orë Shushë mm -hmm. uh, Gjatë këture 27 orëve Ju mund të vini Të në studio Ne ju mërë presim uh, Për cilë durata Për lodra libra dhe rroba për fëmijët dhe familjeve të varfra. Që ti çojmë në këtë fundvit edhe këtyre çunave dhe gocave të vegjël gëzim me buzëqeshje. E meritojnë sepse është vit i ri dhe fëmijët presin për vitin e ri. Çka familje nuk i kanë mundësitë, ju e dini, ne e dim, kështu që, që mund të bëjmë diçka, të vogël, por të madhe në kuptim, së bashku. Jeni shumë të mirë pritur në hotelin Rokner ndodhemi. Ka ti parë, nuk do të do dhe një fare për ta gjithur E shumë e kolaj Se kërë në studijet e radios Klam mm -hmm. BFM Atë dit, në datën 24 Edhe të nesme në duke o këdhirën e 25-ta Ne ju presim këtu Me dhurata tuaja për fëmijet Edhe të tua qërë në atyre përstaj Për mes uh, miqve Dhe shokve të kë fundijatë në dryshe Edhe në ca për mëndet tjera Po aty ku ka shumë nevoj Aty ku ka shumë nevoj Kjo është erëndësishme Prandaj, Nëse keni roba që si përdo një më, lodra me cilat nuk luan më askush, e doni të jemi një jetë dytë, letua jabim këtëre njërëzë që kanë shumë neboj. Po, ok? Dhe kërë. Ma di dhe ushqime. Në dhe ushqime të, të thadha. Pa, pa ma karona orizë. Se Mai. të lëngshmet i ha olë ta um, <gjështë> Po sa një 27 orë Qatëm për më nëktun Gjithës e <gjështë> <gjështë> si unë bëjde një thirje për të gjitha të antikir, që do në tjekir Që më në sildin dhe në ushqime se si 27 orë E, kush do të në ushqejnë? Qaj kërë? a përra buke, pasit qëri Jo, jo, jo sa, A, vash, a vash, ta një Po si nojnë më, po si nojnë pak më këshumë Më lartë, më lartë të lutë më lëtinë Arroba, arroba, se ti nuk zhjo Po vjen vështirë të ta postuosh ti të 27 orë në paqe. Kam rishikuar që do përfundosh me Hako. Jo, okay, shokësh, dhe nga ta presim. Prapë kënaqur me vetën. Unë do isha për vete. Pak ti pagun, unë i ha, unë i ha. Megjithëse e thonë unë i ha. Le të thonë se e duan, megjithëse thonë është më mirë të hash vetëm. Faleminderit. Le të thonë se e duan, edhe unë i ha. Ne kemi, ja, kemi unë oltë dhe një krevicë Hako. Për maraton. Interesante do jetë. Do kemi dhe foto uh, Këshkrujnë gjithësit në kjabë e family një 104 Një përshëndesë Never made it as a wise man I couldn't cut it as a poor man stealing Tired of living like a blind man I'm sick aside without a sense of feeling And this is how you remind me This is how ka oh. Nickelback në klubin e mëngjesit how you remind me mm. është aty duksai kanë nga mëngjesi ti gjithë. Më siguroheni janë në programin e dashur, ju përshëndesim ju ja. jerin, mirë, një ditë fantastike, unë jam Blendi këtu më herën. Mëngjesit gjithëve. Me Altinën, Olden me Lorin. Me Jesse, me Lorin. <laughs> dhe look, me Lorin, çdo mëngjes me juve. Mëngjesit. 17 mëngjesit Lorin. Unë të dhomës së. Aha. Shubëmë zarin. Me zërin e Alfares, me zërin uh, mm, mm, me e më kam thënë sa personazhe nga mm, Big Brother, mm, mm, Valeri për oh. no. so shemb. No. No, no, no, no, no, no. Jo. Jorida Rustemi. Jo, s'është Irina Rustemi. Jo. Malinda Bregu. Neu, neu, neu, neu, neu, neu. S'ka gjetur, jo. Njëo Këtë i gjojë me dhe njërë? E gjemë një, me një Gjithëmon për them jo, pa e ditur së kush të kushë është Ajqë është Jo gjithëmon dërhyrjet të, të bëjnë të bugura Se buguria s'ka fundë, kjo së sigurisht është dhe pjesaj që A tate cilë të meren me këtë duan të fitojnë për vete Altini doja, pështë një ndim? Më me doba zishtë dhe fat ma gjia liu Edhe unë atë me ndova Jo, jo. është prezentuese 0-6-19-20-7-12-2 Dërgonë mesaj dhe tuajam 0-6-19-20-7-12-2 0-6-19-20-7-12-2 mm -mm. Ollta Po, po Atere, që arë bëhet? Që arë thuhet? Kusht ka fituar në një gjë? Po, po, po Po, është Eltoni që më kanë thër Në uh, shtafër Belgjikës Lensin Bravo Bravo Bravo Elton Fitonë dy bileta për në Sineplex 520 Që e për në Lensin Ka më shqipjen unë Vëndmirë Për, pa, me shqiptare nga Belgika, Shqiptare në Hollandë, nga Gjermania e kan... Nuk duhet të udojnë shumë thellë në Fransë Këtë është në Fransë, direkt takë në lënë lënë Po këto Shqiptare mm, që në në Shqipri, të shkënë nga Shqipëri, afer e kanë Po të është e Këta e doni në Jo të gjithë mund afor, në, mu, mu, <laughs> mu, sigur të aken e shë afer Sikuritës në pak më afer Me korsik e doni <laughs> Po jo, të minë mm -hmm, mm -hmm. Së më më më mëndojnë për gjitha Po pra po, e trejt A letë të shko Eze me pak shikon lensin? me Francën, po Lenci, cunë i mirë është Po E ke përshysh Ka atot vetat, po Për gjithë Gjith kushti ka Po Do. E, e ti kushti të përthoshtë në lencë Që ka zi për të parë Fare, fare? Mm. Që thoshtë të njerë oh. Këtë unë Kuna ra në lencë, thoshtë Ashtu thoshtë Po, kam qënë unë atje 20 vjetë <laughs> Pra ndeska të shtëshojnë <laughs> <të shohen laughs> Do është ta Mirë, lukë ditë Faleminderit Altin Kelos që do të bashkohet uh, maratonës. Sa Mir. Ah, e jeni ja. për maratonën? Jeni çithë gjith. E jani çithë gjith. Ka vënë sa duash. Atëherë, kë vajs mbetet Enigum. Enigum. Roza Lati, Ami, Juana Vjollsa. Jo, no. Roza Lati, Ami, Juana Vjoll. Mos është nga mos është nga bota e sportit, në një program sportiv? Jo, jo është lumitën fare. A e dëgjojmë edhe një herë të lutam? Për het fundit. Oke. Faleminderit. Luleto bojnë të bukura, sepukuria s'ka fund. Kjo sigurisht është një pjesë që ata të cilët merren me këto duan të fitojnë për vete. Mos merret kjo me mos merret kjo vajzë me tundjen litarin e ajrit. Tundje litarin e ajrit. Sigurisht, sa kemi parë. Jo, do më takë tundur, po me ajër të dim. Jo, besoj se jo. Jo. Atëherë, tingulli është litari në ajër. Bravo prandaj. Tingullin çet vajza nuk është gjetur, e zgjetur. Çetun. Ndërkohë që e ka gjetur Gerta, një vajzë. Po pra. e gjet Gerta. Është i thot litari. Ëh, mm -hmm. që merret dhe tundet në ajër. Ka që shumë dhe për për e për Gertën kemi një set me fotografi nga Kumi. <laughs> fotografi nga Kumi, Mir, nga të qyeshëm. Mirë, kjo na çon tek uh, ora 9:00 në klubin e mm -hmm. mëngjesit. Mm -hmm. She moves. Mm -hmm është përta për cilë, deri në lajmet me jonën Mi më gjësi që të gjitha Mi së këni ardhur në KBFM në 100.4 859 I feel I've run through my blood Tell me is this where I give it all up For you I have to risk it all Cause the road Falem mirë se keni ardhur në klubin e mëmjesit. Ishte miqdanshur Sem Smithi. Sem Smithi. Sem Smithi që qendonte në këto momente, pse qesh? Me seksin. Isha Sem Smithi. Ëm. Kështu që Adele Lori e ka shijuar. Po po. Lori i pëlqen shumë kjo këngë. Kjo këngë, sidomos ajo pjesa blend kur ndryshon. How are you, Brit? Del Monica Bellucci. Po, ajo është diskutuar. Normal. Del Monica. Ti pëlqen Monica apo kënga? Monica. Ajo i pëlqen. S'u ngjan, nuk di, nuk di. La Bellucci. Po më Lori thua, s'ka problem. Tom pëlqen. Pas bicikletë Lori. I pëlqen pa çfarë do t'jetër, Altin. Është një nga femrat më të pëlqyer në botë. Është. Është e Lori. Lë një sur edicent, është. Çto do them? Eshtë, është. Sidita që ka shkuar 50 vjet, çava? Më besoj se po. Na the wear, 51 duket diçka ty. 51. Atë më është. Pastaj, nuk është dash. Është mirë, është mirë. Është mirë ti është na the form kur je na atë mosh. Në vërtetë. Kemi një pyetje sot për juve në klubin e mëqyesit. Ëh. Klubi i mëqyesit ka një faqe në Facebook, quhet Klubi i Mëqyesit. Wow. Do si do po. Është, a shkjektu? A shkjektu? Dhe pyetja është, a mendoni se në një lidhje partnerët duhet të dinë gjithçka për njëri tjetrin? Apo kjo duhet të duhetosur që në shtatë? Ha ja tregoni të gjitha të fshehta tuaja. Hajde ojta, jepi. Sa ka kaluar ora në? Interesojuni, dy njerëz lidhen, uh, lidhja është serioze, duan ta kenë afaz gjatë. Mhm ciloni ah. beson etj etj etj etj pyetja është a ia beson të tëra partnerit ose partneres avollando një gjë mban në një të fshehtë për veten mm, mm, mm, kjo është pyetja eh uh, uh -huh. mhm i gjitha aldo ka shkruar një soi si olta thot un nuk mbuloj në thonëza asgjë që mund të rezikojë mardënjen dhe kaqë mjafton, pasaj që personin për krateje të di gjithë shka mendoj se duhet shumë ko dhe besim në një mardënjen që ti hapesh dikuit dherit e kë portat sekretet që të cimet e tua më të thela, dëshira që kujton sa hapë sytë në mëngjes dhe përfundimet, pëndimet, fantazmat dhe të shkuarës që të përndjekin zhdo natë para se të mbyllush sytë. Wow! Duhet mm. shumë konciderat për ta futur në Anton Skuta, në thellat e shpirtit, që deri dje nuk fusje. As Skuti, as kënd me vetes. Un mm. them që duhet i di të gjitha, por kam një dilemë. Mm. Po, Holta. Uh, se di nëse duhet t'ia thuash kur e tradhton. <laughs> është më me, me vend do ta, është më vend dilema jote. Atëre. Por le ta lëm një psikologun. <laughs> <laughs> A? Atëre folti altin. Ju të, të kemi psikologëntin. Po mendoj që e, bom, për një mendim më expert. <laughs> <Hale. laughs> se ti të kemi nga kjo fushë. Jo, në këtë rast nuk duhet. Nuk duhet <laughs> se pushit marrdhënien. Siç thotë, shikon si thotë De Aldo, shikon se ka bër parantesën e ka bër, bër saktot. Mm. Un nuk mbuloj asgjë që mund të rrezikoj marrdhëninë. Dhe mbuloj ha, është në sonjë. Duhet të thonjë që e ka bër me sonjë. Aha. Ato gjërat kryesore ja thën, po pse këtë gjëra? Po brap, ato thuan traditë në fakt se, çfarë ju intereson juve dhe çfarë ju intereson nuk ju. Po ti si i thua, ato që sin interesojnë? Un mendoj që ato që ka shkuar nuk duhet të jenë pjesë së ardhmes. Kush ka shkuar? Kush ka shkuar? E kaluara, po. E shkuara, po. Po, nuk duhet të kthesh më kaqën pas, më ndihni më. Pa diskutohet gjëre. Kështu që gjërat që do të na ishte shkuara më ke kam shkuar. Ba hu. Jo, se vjen një ditë që ndoshta, ndoshta kse më kujtohet Një roman, pra po e sema. Pa, një roman për ndepo e sema Alba de Cespedes, është autorja Së të letë pikurisht për këtë lojt tema Dhe e mira të pakton Do ishte që ato të shfarë kanë doldhur Moshtë jenë prezente në të ardhmen <laughs> mm -hmm. Pra mund të tregoj shdoj gjombi të ardhmen Por jo në të, sh për të shkuarën Po ku di unë që do në do në të ardhmen në miheri un... Po ato që po përjeton Ato që po përjeton për ditë Dështë do minutë, dështë do sekundë E më radhe, e më radhe Për dhomën. Sa më shpesh flet kjo herë, dua ta dëgjoj gjithmonë. Nuk e le, nuk e. Ja, po një moment serioziteti yeah, një lloj peshe emisionit, nuk të lem fare. Heri të qulën mbyll edhe një herë, qulën e një ashtu si sh, siç e mbyll ti që mos mos ta dëgjoj më tani një herë pa ultën. Aha. Duror pa ultën. <clears throat> Partner, pra, duhet i tregosh çdo çdo gjë mbi ta ardhmën tuaj, okay. por jo ajo që ka kaluar. Ajo që ka kaluar? Ka kaluar, miqtash. Kjo është të vërdet. Kjo është të vërdet. Edhe një mua. Kjo është tashmja, po kërkallur dhe kjo mua. Ilian ka shkuajnë në rëthotë, jo gjithë shka, ka gjithë mund, në gjithë shka, në që të gjithë një rizë. Një rizë dhe si e bërë shumë më mirë sotë. <laughs> në mirë vanë së zakonë. <laughs> po këtë valë altina, duhet e thuash partnerës, kur ti pulqen një shoqe, një kolege në punë. Unë me do më ndodhë që që duhet t'ia thuash partneres po. Ëh, atë i them bashkë. Pa. Okay. Edhe unë mendoj që po. Sidomos kur je live edhe mu shejtani atë. <laughs> Bravo Lori. E, si diet. Rradh flet po e kupton sejtanin <laughs> <në> e një mirë. <laughs> Pastaj partnerja fillon thot thot pi dhe flasim. <laughs> Endrika s'kuaj të thot gjithçka që ka vlerë, skamse të di dhe gjëra që si pas uh, mendje së femrësot, mund të të shojnë në prishtje raportet. Si pas mendje, mendje së femrës, duhet atë ilë sëndë, jemi njërësot, priremi drejshka trijvi. <laughs> Bravo. Në njëse, okej. Dë gjuesë si të të një halë super. Ashtë da, e në driti që në nga shkuatër këto. Uh, Mateo, mm. shkuan, jo, thot, nuk i tregoj, gjithë shka partnerit, partnerës, pra në këtë ras, partnerës. Ka rezerva, pra. Sepse ndodhë, Dhe partnerja mund të përdorë në një sekret për të hakmarë në dajteje për ti të shka. Mm -hmm. Ah, papa. Pa. Kryshje, mbajnjë edho video. Mm -hmm. Në fakt, papa. <laughs> Ato foto. <laughs> Ato whatsapp e ju lutën. E drejt bjene. në fakt se me kohët që ka në ardhur, mësë dhjetë si mm -hmm. për plasësh. Altini e ka shumë të qartë, Altini Kozeli që nga shumë të këtu, thotë, jo ma dje edhe nëse... Martohesh me të. Oh, jo. Ja, sekretet janë sekrete, janë sekrete. Jeri, këtu do njëjmë burrat. Ëh? Ja, këtu njëjmë burra, <laughs> se këtu si. Tu njëjmë, këtu njëjnim një burra, po. Pse <laughs> oh, okay. më jesh se nuk më njeh 7222, që është hyrja dhe për ju 069 2070222. A mendoni se në një lidhje partnerët mm. duhet din gjithçka për njëri-tjetrin? Kthehemi mbas pak dhe bisedojmë këtu në klubin e mëqyesit në Vallet, e klube femër në 100.4. I'm just like it used to be Talking for hours about your fine life Surrounded us in memory Mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit. Ora është tani 9:24 minuta. Jeni me Blendi, Njerin Altini Nolzen dhe Lorin. Mëngjesi, mëngjesi. Jam gati me një orë sot. Do të njëohet këto bën në këtë ekran. Un jam gati për një sharadë me çfarë. Para do të jap Hildës, një, një lule nga bota e luleve, pasi ka gjetur këngën e ditës së para 770 për numrin. Të lumtë, të lumtë Hilda. Të lumtë Hilda. Ehm, kishim edhe edhe një pyetje të radhës. Duha ta bëj nga nga gjeografia e Francës. Mhm. Më jë e nisem kështu. Folën për a, qytetin ku Shqipëria do të luajë ndeshin e par, ishte qyteti Lencit, Lencit ndodhej në kufi me Belgjikën, një herë ti pëlqeu nga mm. fotot e Lencit që po shikonte. Është vërtetësh. Kështu që, që un do t'i bëj një pyetje tjetër në lidhje me gjeografinë e Francës, tani në klubin e mëjetësit, më joni këtë. Hm. Mm. Skajje. Okej, okay, mirë. Si doni, me kështu, me ashtu, bashkum. Ky Bargmal shërben si ndarës natyral mm -hmm. midis Francës dhe Spanjës. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja. Vargmal. Mm -hmm. Një varg me male. Dekort. Ky Vargmal shërben si një ndarës natyral midis Spanjës dhe Francës, mm -hmm. Francës dhe Spanjës. Cili është Dan dan taran nan. O okay, kitoki. Okay. Do bëjmë në radio. Doni bëjmë në radio. Natyret, pse jo. Un asnjëherë nuk ju kam thënë jo për sheradion. Okej, det. Edhe ju çdo ditë pyetni <laughs> sikur keni kënaqësi që t'ju them jo. Shuqishë sot kam vendosur t'u thuash jo për ja, njëfarë. Ja. <laughs> <jë> <laughs> okay. si që as jo ndryshoi. Okej. Le t'luajmë sheradë siç ju kërkuat. Sheradio. Loja që vendos dëmt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Jo po thosha kush jam mund t'i prish ndumurin Juve. Okej apo ja qoftë. Mmm. Gonzat kërkojnë. Çuna J. J. Hazar. Jevap. Atëre vajza, fjala juaj është mm. një sjellje. Jo. Ja. Është një veprim. Volta. Jo. Ja. Jo. Ja. Është një telenovela. Ja. Jo. <laughs> është është një gjë artistike. Po mund të krijosh porë artistike me ato. Pra se mund ta ma... hasim edhe në propunimet artistike. Po, material, material që përdoret për të bërë art. Po, po jo domosdoshmërisht. Po. Është po, një lloj seni. Po, por ka njerëz që këto e përdorin për të bërë art. Edhe për të bërë po. art. Nga ky art i alternativ, kështu allasoj, apo po, art i klasik? Jo klasik. Jo klasik. Nuk hyn te klasika si art. Domethënë është një lloj seni. Jo, jo. jo ky edhe hahet. Jo. Mirë është mos ta hash. Mirë është mos ta ha. Po, na kanë ndodhur gjithve që pa dashje kemi ngrën nga ky material. Kemi ngrën. Pa dashje. P. Jo, çfarë është po ja? Plus. Jo, po. I afror mirë. Jo, jo, jeri mos ndihmo. Yeah. And another one bite the <skrere> dust. Ja. And another one. Mos uh, piet me hund. Jo, jo. Do bëj eksperimenta al dini, e kam thënë gjithmonë. Po jo. Nëse ishim të pluhur. Ja, ja, ja, jo, dhe, atë, dhe. ja. Ja. Këshini jo një ambient jo familjar. Jo. Um, <laughs> ëh. Vazhdoni ju lutem. Mm. Materiale të tjera kanë. Një material dhe. që shërben për ëh um, për për. për. Jeri është pjesë e murit për për bojësi gjithashtu. Ja, uh, jo, jo tamam. Për për bojësi. Për bojësi? Jo. Për çfarë bën? Un Unë nuk di që të ketë në inventar. Atë është është me baz bimore. Është material me baz bimore. Jo. Jo. Wow. Është me baz shtazore. Mhm. Ehm, -mm. um, tani ghursam pluhuri, teknikisht i afër. Si kur jam anvar me pluhur. Po, nuk është ama. R. Po. Është në plazh. Është plazh. Bravo. <laughs> Sa do të atoja. Që ai pra ku hedhur, që ndodhen në në Lezhë, më thua po? Po po, kjo e hedhon. Po. Është e hedhon. E hedhon. <laughs> bravo, bravo. Okay, shumë mirë, falim derit, Goca Më vjen shumë i nat, por qënat gjithmon me ndokan që nuk duhen thënë të gjitha Nuk duhen thënë, se qëna thënë? Të pak të në hektori me thot, me ndoj se të shumë mirë t'i nga thuash nga. të vërtetën partnerës nëse në një lidhje serioze Ame si se letra, ka letzu, se ka shkura mirë ha, Me ndoj se shumë <laughs> mirë t'i thuash të vërtetën partnerës dhe dhe dhe dhe në qoftë të se është lidhje serioze nëse është lidhje serioze Pasatiempo më mirë jo. Nëse është pasatiempo, ja, ja. që cilëti dimë të kalim kohë. Kalim kohë, po. Lona ka shkuar turmim pjesë i klubi, sa bukur kur dëgjohen të qeshurat tuaja, ana përfithlin energji. Gjithçka është fundi i misterit, kuriozitetit. Nuk do të jetë bukur është si të kesh një libër që ke një e ke lexuar një herë. Ndaj mendimet, kërkojmë këshilla, bisedojmë shumë, por gjithmonë ka diçka që harrojmë me apo pa dashje për, për ta treguar. Ti ha thuar se gjithësh faj, jo gabim. Ah, e shume shikoi ta përsërisim pa pushim ata drej sekretit. Dëgjojeni mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. nënën thot. Ai nëna në, është në nëna flutura 61 vjeçare tani. Faleminderit nëna. Mirëmëngjes. Ë uh, stasi shkruan uh, jo jo thon nuk dua të tregoj gjithçka sepse plani lufta e tretë botërore. Oh, bo bo paske. Shift, në çiftin e tyre po. Po. Stasi, stasi. Po. Ndërkohë për zërin nuk më kanë gjetur. Ah, nuk e gjet. Atëre, çuna ne gosa. Është një prezantuese është një vajzë. Ëh. Mm -hmm, uh, uh, pa diskutim hyn uh, tek vajzat e bukura të ekranit. Është një vajzë mirë. Po kush jam unë që të ta vlerësoj. Të gjykojë njerëzit tjetër. Që sjë është një nga vajzat e bukura të ekranit dhe ky është Zeri Sain. I keni thënë të gjitha vetëm këtë se keni thënë. I ndryshuar. Kujtes. Jo gjithmonë ndërhyjnë të, të, të bëjnë të bukura, sepukuria ka fund. Kjo sigurisht është një pjesë që ata të cilët merren me këto duan të fitojnë për vete. Po. Një vajzë Uh, me zot të plot. Me zot të plot, mm -hmm. nëse doni. Ne nuk dua të ndihmojmë, po se kam thënë boll, një nga vajzat e bukura të ekranit. Sa po pra, mund të jenë? Jo, Arbanas. Sa mund jenë? Jo, jo Floriana Garo. Jo, jo nuk është asnjëra nga ato. Jo Alketa Vejsiu. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ai erdhi në Tiranë dhe u largua sërish. Qëndoi mm -hmm. vetëm një nat. Tani është back in British Islands. Come and get it është kënga që këndon të tani John Newman mishdanshur Ora është 9.31 minuta Ju jeni me Radio në Klab FM në 100.4 Mirëmqes Dhe tani, ai, ai, ai, e dini se, e dini se. Dhe tani, ai, dini se, merrni në klubin e mëjesit. Gjashtë zakone të quçia që i bëjnë mirë shëndetit ton. Tash e themet, të bëni sa e themin nuk ju bën keq. Bisedimet mes miqshve, qetson trupin dhe mendjen, sill buzëqeshjen, por mbi të gjitha ul nivelin e ankstit dhe ndihmon për të larguar mendjen nga problemet. Një kafe me mishë tuaj mund të ju bëjve të mirë shëndetit dhe humorit tuaj. Kafeja Të konsumoni shumë kafe mund të kete efekte ansore dhe mund të jetë e dëmshme qofë për shëndetin ashtu edhe për nervat, por nëse konsumoni me moderim mund të keni disa të mira si për shembul të rrisni metabolizmi dhe të reduktoni rezikune gurve në tëms dhe në veshka. Për më tepër, si pas në studimi, femra që konsumon 2 ose 3 filgjan kafe në dit kanë më pak mundësi të vojnë nga depresjoni. Të mos laheni në mëngjes, nuk ka asgjëmë të mirë se të zgjojnë në mëngjes dhe të bëni një dush për të freskuar lëkurën, por nëse një mëngjes nuk e niko, atëherë nuk e ndoth asë në gjë e keshë nëse nuk bëni dush. Duhet të dini se sa her lahemi komprometoj me kulibri natural të lëkurës duke e privuar nga substanta mbrojtëse naturale të cilat në ndihmojnë për të parandaluar iritime dhe patologjitë të ndryshma të humbisni qetësinë. Na kanë mësuar gjithmonë dhe mbi të gjitha në publik se duhet të jemi të qetë dhe të mos e humbim qetësinë. Por të gjithëve u ndodh një ditë jo e mirë apo një moment i fortë stresi ku gjëja e vetme që dëshirojmë është të vihemi kundër të gjithëve, të shfryhemi redukto stresin dhe jo mban larg nga ezaurimet nervore. Të flini më shumë. Mos u ndjeni në faj nëse gjatë fundjavës flini disa orë më shumë. Gjumi ju bën më të bukra dhe që të son lukurën, redukton stresin dhe ju ndihmon të jetoni më gjatë. Të binin në tundim kalorik, do njëherë është mirë të binin në këto tundim, sepse i bën mirë humorit, na bën më të lumtur dhe përmirëson sieljen tonë. This is Club FM 100.4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 you don't want Orë është në nënte 38, 38 oh, minuta I yeah. e në YouTube në Mgjesit Në këllabë bëthej e mi ishin pikatë E në e këllabë të vëzë Orë është nënte 38 Orë <coughs> tërgëshë i gjithishtë Shradiun ton Shumirë Shumirë Shumirë shumir. shumir. shumir, Qësë kja? E ka gjithur Bora 728 i mbëra o numëri Fiton 2 biletat Më kjini manë 57 Dët e këtira në Riksander Bravo, bravo Bora po Personajën Zërin e ka në gjithur? Mm, mm, mm, mm. Ja Ja Jo nuk kanë çetur ende. Oh. Një fajnë se bukur oh, prezantuese. Faleminderit. Jo nuk është Aurika. Sa do t'i themi? Jo jo, Aurika Hoxha. Inicialet. Uh -huh. Jo. <laughs> <laughs> Kanthan Olta Olta Gjillari. Olta Gjillari. Gijar. Gijar. Gjillari pra hase. Mm. Festa no. i Albano Osmani, Xhem Misheu. No, no, no, no, no. Alketaveziu Luana Violca në opera në. Varg Mali quhet i Pireneive. Më mm. Ma thot Marsi. 004 numri <tëri> do të shkoj tek Magic Fork të fundjavës. Do të shkoj tek Magic Fork. Do të shkojë këtë fundjavë. Të premte ose të shtunën. Të premte nëse në të gheta cochin ndërkohë të shtunën është sekret. Misteri. Është mister i ftuar i misterioz. Oh, super. Të rinë rinë rinë. A e di jo? Oh, let's go boys. Po provoja me ca Mm, mm, mm, Mesa, mm, mm, po luan me mesazhera këtu? Po u kënaqem. U kënaqem, po duke luar. Ja së bashk. Është i vaji që nëse ti fut çfarë? Uh, mund të luanësh me tekstin e këngëve ndryshme, por mund të zgjedhësh llojën uh, e zërit. Mm -hmm. Mund të zgjedhësh uh, këngën. Sapo të thotë që e këndon një fëmijë, mund ta këndonj një. Dhe mund të ndryshosh tekstin. Pam. Mund të ndryshosh tekstin e një këngë që aktor. Zieni këngë aty për shkakun, mm -hmm. kam zgjedhur Oh uh, What You Want nga Ace of mm Base. -hmm. Po e kam ndryshuar tekstin. E kam bër ndryshë. Se si e bë. E kam marrën fjalët e mia, edhe ma këndon tani me E dëgjat. Me fjalësh e kërkoj un. Uh -huh. A mund ta dëgjojmë? Shikoa. Hey happy birthday little baby. You are birthday boy. Hey happy birthday little baby. Baby. Hey happy birthday little baby. baby. Hey, baby. You are birthday boy. Hey happy birthday little baby. Baby. Solo dal tin. Po sonë dal el tini. El tini, el uh, -tini. tini. Okay. Oh. Gjilingjërdhë, djeshja so, është për ty, hey, është për ty. Happy birthday baby. You're such a fine boy. Hey, happy birthday, old tin baby. Okay, okay. baby. Është qarqja do dal. Happy birthday baby. You're such a fine boy. Hey, happy birthday, old tin baby. Uh, baby. Uh, Ksu um, ksu pra altin. Ksu që ai si është altin. E vurdoi altin. Na shkatruat me këtë. Nuk do të ta thoni me goj, kështu që e tha me se shumë kardosh. Këta janë ardhur këtu, e lutam. Hey happy birthday, tin, baby. boy, baby, baby. You will be a tasty boy. Sa buqë, sa buqë, sa buqë kamion. Na atreguaj. Në e të regoja me lori Zoratë me të mirës e kjo së të poni përdojtë korek Shë da shume mirës e shume mirës e shume mirës e shume Super Masë më shia? Shasuj Mërë i të chat Për bërët një ndryshosh kënga, mund të ndryshosh kënga mërshomu Ti dërsh njët in tech Kaj një kënga tjetër mërshomu Breakfast in America Mund të ndryshosh edhe se ku që që këndonë E zë mund të ndërë një femi Tak, um. abyni sminktu, ale knogë. O sej tristurit? I took all my mommy and... put it in the stock market. Now I am worthless. Shmek with nothing left but you. A-a. So much I wanted to do. Like to see America. Ojej! Y All mira, <laughs> e isha më mirë atje tra. Si më ngandal kjo? Apo jo. Po, po, e kam marrë. Mund të marr shoves ju mundsë po shon, por nuk mundi ta këndoj uh, ajo femër, mund ta këndoj mm. një Martian. Oh. Një Martian, ka the një një uh, një femër, po mellow. Mm. Zem, but, me zemë më të butë. Datë që është kështu po shon? Lucky walks another baby. She's good. Happy birthday. Këse gjithë punëta më shumë tim. Po. Nëse më më të më. Lucky walks another baby. O zonja që zgjën, ganë burr për shkakun. Ose Fredi i shpejtë, këtu është Fredi i shpejtë. All that she wants is another uh, baby. Wow, so She's in Nara Freti. Oh, that she wants is another baby. Bulla, sikonë të një tempeli. Bulla, dhe zgjaja të Marsianit, të lutem. Marsiani, po patjetër. Njeri. Ne haqi një mashtra Marsian. E pakadreli. All that she wants is another baby. She's got to know, boy. All that she wants is another baby. Well, baby. Es ka se të ta lëm pa një burr të mbarë. <laughs> All that she wants is another baby She's gone tomorrow day. All that she wants is another baby Baby E hu më më kota dhe një Mënë si shumë të mirë për të foljë në radio të shka Më më lërë E të pak të më së buruam të të Fru tekstin edhe... Po, alë tin edhe 100. Edhe 100. Sa u për esot? 200. 25. Ja me e 32. A, okej. U me duaj një sekund. Më posiktuam, ka shen një brez... A o dë brez e para në në që zë dinin sa a vjecishin. Gjushtrëte... Po, më të nërregistruar thosht e nërëgjiminën që në i së që në që në që. Gjithë kishën me data tjera. Në më tojmë, fisin tim asvjesht se ka titin e anëdelë kur së tatin pashapora. Ese um, Oke okay. Me nëjse i kryem sa qëra Shkojmë të këndër përri e shkurtër publicitare Në mishdashur në kryurinë mqezir Altinit edhe një qind 32 sot 16 10 or 2015 32 kokra It's late in the evening Lost on the side I've been sad with you For most of the night Ignoring Maybe we can get down now I don't wanna know can i head of the program i want you to be mainly need it to hold your body close. take another step into the no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 Tenga. Mirësinë janë në kripën e mëjesit. Ja, ndrejtuar në mëjesit ty erik. Në mëjesit vendi. <laughs> faleminderit. Pastaj të gjitha. Uf. Ç'ke miolta. Mi është oh, miolta, miolta. Gjeneu ke hequr. Në mëjesit ty miolta. <laughs> Mos ka të patur. Në mëjesit ty Lori. Në <laughs> mëjesit ty miolta. Faleminderit në mëjesit. Mi është miolta Lori. Në mëjesit Lori. Miolta. Në mëjesit dëshues kudo jeni mirësinë. Ne jam këtu, faleminderit për digjimin që të gjithë jeni super. Faleminderit shumë. Nuk e di pse unë dëgjoj më pak nga gjithë ju. <laughs> ja, po bëj shumë mirë dëgjaja. Ke harruar të flasësh. Provo sërish. Ke bëri urtë, alfimatur <laughs> urtë. Nuk di mm. një, po, non, al e di ky mikrofon i 1 2 prova. Punon althe. Nëse s'ka sinqeritet, s'ka dashuri. Që lidhja të funksionojë padyshim që është e domosdoshme, kur këto mm. të fshehta zbulohen më vonë, gjërat bëhen shumë serioze dhe marrin Njerëz rrug të panjohur, por gjithsesi un jam atë shprehen më mirë von se sa kur. Po tani mm -hmm. i cili më mirë von se sa kur, mendon t'i hap zemrën, e t'i tregoj sekretet. Hap ja valla. Ha, Shumë <coughs> mirë <Shumir> tani. <coughs> <coughs> për çfarë? Pse tund kokën? Arbër, urdhra? Këto vërtet ishte ishte, jo, ishte një këshillë e heshtur. Arbër Gojaj, e uh, uh, shkruan njerëzit që mbajnë sekrete s'janë normal, që Që mbajnë, faleminderit. Njerëzit <laughs> <njëzit, laughs> <njëzit, laughs> që mbajnë, njerëzit që mbajnë, janë normal. Të mbash një sekret do të thotë të veprosh kundra natyrës njerëzore. Aha. Arbi është ish çu? Kategori me këto? Uh, hmm. Libri i hapur. Kush mban sekrete, është normal? <laughs> mirë thot, mirë thot. Mirë. Të fsheulta, nuk duhen mbajë sekrete jeri. Nuk mendoj kështu. Unë nuk mbaj Themos vese normale. A ri tani u holla par vetë, do të, të, të, jo, të bën sikur s'ka sekrete këta. Sekretet e ksa janë shumë. Shtat pas nën ve. Ë, kënduar në puse. Jo, yeah, shumë cekët zëra. Sa bëj të, të, <të> po, dalin ato të pusit. Janë jo, të nxehta janë sekretet. Si lava. Nuk parashikon, por kur del del me thellësia. Vajë një, njëri i etur aty do të pinte ujë. Po. Vazhdo alti. I doj jua. I doj si buzët. Kështë kështë një lipion Aji ti sekretet e oltës Po janë gjithur gjitha Mundet buzët ka shkrir ajo të lava E të ashirë shtu Aji mundohet i thot Po janë të gjionë kështu mm, mm, mm, mm. Njer, Me të vetëm përpishet Shqy që mm, mm, mm, mm, mm. mos e profonin pra okay, Mos e profonin E lem tani, jë, o, të një Orke sësë e imi është të, të orkesu, imishtu, kanë ardhur Në mikrofon to, mish, tash, kanë kanë bërë, gjetur, A ka mundësi së kanë gjithur Sërën të këmi të shë radion Mos është a nje zamarë alë ti. Pa, a nje zamarë. E sa tjetë o redonat 3, 9, 2 imbaronumri. Bravo, redonat. E të tonim K që... Ja, të buguria s'ka fund, kjo sigurisht që është dhe pjesaj që atate cive të meren me këto duan të fitojnë për vete. E ti shuat, pra. Bravo. Bravo. Atërë do t'a qëmë Take Magic 4 në fundjavë. Take Magic 4? Ose do t'jetë... Uh... <laughs> Shëndet Orgesa. Shëndet Orgesa. Wow. Gjukt të shtin. Ej, pse të shtin si marsian. Dëgjoj unë dëgjoj. Ti je alien fun. Sigurisht jam, ose ti je diçka tjetër, po nejse. Orgesa do jemi duke ardhur më ish tashu fjalë vërtet. Hajde, ai, ai, absolut vjen. A kemi dashur radion tjetër apo jo? Le të vim. Hajde, hajde të na dimo, na jap. Bëjmë shradin e radës. Gosa jeni fjalën tonë, Mati Orgesa. Orgesa, duke e përgatitur për programin e saj Music Box. 3 tre me 3 jemi sot. Çfarë klasifikimi ka sot? Oh. Sot kemi klasifikimin britanik, chartet britanike. Çfarë thật, britanike. Yeah. Sa bukur që është. Char Chart. Okej, okay. do të kushton ku charti. With Oz in a little bit. With Oz. Oz. Oz. Alright, yo. Okej, check it. Atëherë këna jon cila është? Heat. Jo, <laughs> nuk është. Ja, Beat. Yeah. Iò no quina tipica. És senz. És senz, brava. I matep oi vore. On se munt de yencend, varet que tu eri bar. Per tu varet. Eh, cada varet se varet. Jo, varet edhe se si edon, fa. Varet no murs. És, és varet no murs, adien. Monta vares en monjosse, eh. És ni pi, pi. Ascullant, esto és normal. Jo sóc un pintor, un espectador. És ni K. Ni queixar. Fillon mica. Que cosa ja. Que calendari. Jo, no és calendari cosa, no és calendari. Jo kënte. Kujdes, mund të varet në mur, mund të jetë send në formën fizike si çfarë ke thënë? Po po. Varet në mur A? dhe është T T T. Termometri, termometri, jo. Fillon me O. Jo, nuk fillon me O. Ora. Jo, jo. Goza mund të mbahet në dorë, mund të ketë formën fizike, mund të jetë edhe përndryshe dijitale. Së fundi. Mund të fizike? Dhe këtu u kemi ua kemi thënë, ua kemi thënë. Apo dijital, po, bravo. Një vezë çega. E pra, s'është ora, as termometri, as Yo, yo, yo, yo, gavareti, deskides, po, nga ato mbajse të kornizave që janë. Jo, jo, jo kujtesë. E ke vënë ti. Kur bëhen 3 vajza, po to rendoshte. Unë dakor jam. Një foto, foto. Jam sa më shumë as më mirë me të drejtën. Një foto. Një foto, bravo. E sa ato koha bravo. Një foto, bravo. Dalim një foto. Një foto. Ato saq mund të mbajnë ato korniza të internetit. Po e gjithë pas shikoj. Është një foto, një foto. Kurse xheria ato. Ato do të ngjit. Mirë, Çardhet Britanike. Orgesa është Ganti, ja një sekondë sa i Itali. Matteo, ka të tre trembëra, numri 2, bileta për nësinë Fleg. Ja ja thyem çik, mirupafshim këtu. Ka. Mirupafshim, kalofsi bukur. be with the stars on right but i know